Його тренера ще не було. Та Руслан не підійшов до мене, як це частенько робив, а подивився в мій бік і сів на причалі осторонь від усіх. Я навіть гукнув його, він ніби й не чув. Дивився і дивився на лиман, поки його не покликав радутний. Потім вони взяли вітрило, віддали швартовий, тільки удвох. Руслан хоч і пацан, а яхтсмен здібний. Тому Павло Трохимович двічі на тиждень тренував його індивідуально, готував до республіканських змагань, упевнено говорив Микитчур. У перспективі Руслан – чемпіон України і призер Союзу, це точно. До того ж, Радутного призначили тренером збірної республіки, а там, дивись, і вище гайнути може. Є такі чутки. Дуже метикуватий він. Куди вище? Ну, поїздки за кордон, міжнародні змагання, уточнив Тесля, авторитет, слава. І довго вони плавали. Повернувся радутний близько восьмої. Я ще й спитав, де Руслан. Павло сказав, що висадив на набережну, і Руслан побіг додому. Ви бачили їх біля набережної? Бачив Швердбот. Навіть подумав, чого це він причалив? Мені зелінга видно. Я подивився на протилежний берег. Справді, з цього місця добре проглядалася набережна. Круті сходи до неї з бульвару, плакучі верби і лавки, поодинокі постаті рибалок і пушкінська, яка починалася від лиману. «А Руслана?» «Ні», – стенув плеці ма макичур. «Я працював і знічів я позирав на воду. Ото і заприміти випадково швердбот». А звідси далеко не пізнаєш, хто саме на набережній. «Чому Руслан не підійшов до вас?» Дядько знову станув плечима. «Дивно, звичайно. Хлопець він товариський. І всидіти майже півгодини на сонці, ще й простоволосим. Як? Без кепочки. У нього така літня біла туристська кепочка з довгим зеленим пластмасовим козирком. «Ви не помиляєтесь?» «Склерозом, що не страждаю!» – ображено буркнув. Повідомлення Микичура мене схвилювало, бо я пам'ятав, який одяг був на Русланові. Його мати згадувала кепочку з написом «Крим». Куди ж він її подів? Хм, дивно. А що скажуть з цього приводу радутний і Русланів товариш Віталик? Чи вони помітили кепочку? Може, це перша Може, це перша зачіпка? За цей час нічого не трапилось на станції. Ніби нічого, замислився дядько. Однак, ет, махнув рукою, дрібниця, нема про що говорити. А ви скажіть, Наполігія. На другий день виявилося, що у радутного зі швербота хтось поцупив якір. Він його завжди брав у мене, щоб постояти на воді, спокійно підвести підсумки заняття, дати пораду. Хіба у вас нема сторожа? Є. Та я ірзник? Я ж за все складське відповідаю. І це перша крадіжка на станції. Інколи пропадають дрібниці, звівся, даючи зрозуміти, що пора йому братися до роботи. А Руслан знайдеться. Мабуть, щось у їхній сім'ї не гаразд. Я сперся ліктями на поручні і дивився на яхти. Чекав, коли пристане до берега катер з радутним. Мені не давали спокою два факти. Відсутність кепочки на Руслані і крадіжка якоря, бо як і Микечур не вірив, що хлопчина зник не з власної волі. Мене день-два, і він повернеться до батьків. Але перевірити факти треба і розшукати Руслана теж. А кепочку він міг віддати Віталику, який проважав його на тренування Щодо якоря Звичайно, напевне, крадіжка у місті, де повно човнів На причал безперевно набігали хвилі Хлюпотіли під дошками І мені вважалося, що стою на хісткій палубі І гайдався суходів Плесо у жмурках Від незвички запаморочилася голова я відвів погляд від води і побачив катер, що мчав задерши ніс до берега. Катер хвастько розвернувся, приткнувся бортом до старої автомобільної покришки. З нього на причал зіскочив ставний, чорночубий чоловік у синьому спортивному костюмі з мегафоном. Він радутний. Зупинився, поговорив з двома засмаглими хлопчаками у плавках, посварив їх пальцем, вони білозубу засміялися, оточили його і інші. Радутний щось їм розповідав, робив рухи рукою, як командир ланки літаків, коли аналізував польоти. Підлітки захоплено дивилися на тренера, і я подумав, що гарна в нього робота виховувати молодь мужньою і сильною. Ось Радутний вийшов із гурту, приклав мегафон до губів і над причалом пролунав його гучний голос. «Увага! За півгодини...» «Прибрати яхти і підготуватись до екскурсій в музей морського флоту». Юнаки метнулися до своїх суден. «До мене підходив радутний. Під костюмом вгадувалося дуже треноване тіло. Лице крупне, чорноброве, хвилясте волосся за часами назад, на лівій щодці симпатична родимка. Він мав років сорок, сповнений відчуття власної гідності. Такі подобаються жінкам». Я зиркнув на його праву руку. На безіменному пальці жовтіла масивна обручка. Я до вас, товаришу Радутний. Він глянув на мене відсутнім поглядом, і я зрозумів, що тренер думав про щось своє.